Càpçules musicals amb Rafel Corbé. Avui toca el món del jazz i toquen ses illes amb Glissando Big Man. El disc anomenat Progression, d'aquesta banda, Glissando Big Band va ser publicat el passat 6 de juny de 2018. Editat a través de Temps Record. De fet, l'associació cultural Glissando Big Band és una associació nascuda a Mallorca el 2011 amb el propòsit de formar una Big Band amb l'objectiu de promocionar i donar a conèixer la música swing i jazz i la formació de Big Band a Mallorca i a les Illes Balears. Aquesta associació està formada per un grup de músics joves, però amb una gran experiència, els quals formen una Big Band. Una Big Band és una agrupació de grans dimensions que està formada per 18 músics, saxofons, trombons, trompetes, baix, piano, guitarra i bateria. Aquesta agrupació té com a objectiu difondre el repertori jazzístic per a Big Band i per això el seu repertori va des del swing i el jazz més tradicional fins al latin jazz, el funk o el jazz fusió més moderns. Dentre els autors que componen el seu repertori en destaquen de coneguts com Duke Ellington, Sammy Nestico, Henry Mancini, Coon, Daisy, Glenn Miller, Henry Hancock. I alguns dels temes del seu repertori són In the Mood, Sing, Sing, Sing, The Ladies of Trump, Fly Me to the Moon, Fancy Pants, I've Got You Under My Skin, Chameleon, Admiral's Horn o Watermelon Man, entre moltes d'altres. <música> La Glissando Big Band és una formació amb un gran repertori i amb una gran adaptabilitat, una formació amb una vessant jazzística però que es pot adaptar a molts estils i a molt repertori. Les seves actuacions s'atenen cabuda en diferents llocs i ambients, des de petites sales de concerts, cafè concerts o clubs de jazz, teatres i auditoris o grans escenaris exteriors. Glissando Big Band sempre treballa en nous projectes i estan oberts a qualsevol suggerència o petició. Podem veure-ho a través d'aquest àlbum que avui us presentem, la seva música a través de l'àlbum Progression, àlbum com hem comentat amb els nostres oients el mes de juny de 2018. L'àlbum Progression està dedicat a la música de Salvador Font Mantaquilla i té la direcció i arranjaments de Toni Baquer. És un projecte 100% mallorquí, interpretat per la Glissando Big Band, l'única Big Band estable de l'illa de Mallorca. Conté 8 peces, entre elles aquestes dues que avui ens acompanyen. Aquest tema, anomenat Jamboree, i també la peça que estem fent servir ja en la darrera part d'aquest segment musical del nostre programa, en la bona música i els bons ritmes de la Glissando Big Band. Us deixem amb Whisky Jazz.